Det handler, at den her podcast den er betalt og sponsoreret af Adidas og Mobile Pay, der gør det let for dig at holde styr på dit holds spødekasse med Mobile Pay Box. Så fik vi spillet 10. runde af Superligaen, og jeg sidder klar i studiet her på Amager. Mandag, det er nemlig lige med mandagsbold, og vi har rigeligt at tage fat på i den her runde. Brøndby de fik deres anden sejr i sæsonen, FCK de kom tilbage på sporet, mens FC Midtjylland de fortsat hvor de slap. Og så, ja, så fortsætter Vejles problemer stadigvæk. Det er meget mere, det skal vi snakke videre om i den her udsendelse. Mit navn det er Sandro Spasuevic, og jeg har to Superliga-aficionados med mig. Se. Og den ene, han, er jo, han elsker jo Spanien. Det er jo dig, Mikkel, <laughs> <Ja. laughs> tidligere professionel fodboldspiller. og er øh, oh, ja. du chefredaktør på Boldekono? nu? Ja, midlertidigt, ikke? Ja, fordi ja. at øh, Anders Borup er smuttet til ekstrabladet. Simpelthen. Og der skal også lige lyde øh, lyd fra et, et kæmpe tak til Anders det var ham der har sammen med mig fået sat det her op. Nu skal jeg ikke grusme mig selv. Men... <laughs> <laughs> tak til dig også. Ja, præcis. Ej, det er et kæmpe stor tak til Anders, øh, som også i sin tid i under slutrunden, EM-slutrunden satte øh, det her op. Øh, så et kæmpe stort tak til dig og Ekstra bladet der sig en, en, ja, en gave derover. Øh, min anden gæst det er dig, Mikkel uh, Beckmann. Velkommen til. Tak. Tidligere professionel fodboldspiller og nuværende assistenttræner i Lyngby. Ja. Lad os hoppe videre til rundens detalje. Jeg kunne rigtig godt tænke mig en jingle til den her rundens detalje. Det kan godt at der kommer det med tiden. Men øh, rundens detalje, den er sponsoreret i samarbejde med Adidas, som har det her slogan, som hedder Impossible is nothing, hvilket jeg synes er, det synes jeg faktisk er ret fedt at passe ind til det her. Øh, fordi det her med, at øh, hvis man ikke tør at prøve noget som spiller, så lykkes man heller ikke. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig at se, om rundens detalje peger over mod noget fedt eller noget øh, akavet fra Det kunne være alt, det skal bare indeholde noget, øh, noget dansk. Kig over på dig, Bækman. Ja. Hvad har vi som øh, rundens detalje? Ja. Jamen, jeg ledte lidt i, øh, i weekenden her for at finde noget, øh, noget sjovt. Der var noget sjovt, men jeg har faktisk taget noget øh, positivt og øh, vil gerne sende nogle roser sted til... Øh, til vores lille danskerlejr i Brentford og Thomas Frank, fordi øh, et er, at de er rykket op i Premier League osv. Noget andet er, hvordan man agerer, når man øh, for første gang øh, nogensinde spiller i Premier League, og med en dansk træner og en dansk assistenttræner og et par danske spillere på holdet. Øh, I weekenden mødte de Liverpool i en fuldstændig øh, vanvittig fed kamp, og man kan sige, indtil videre, så er der jo det her sådan, måske lidt oprykkergen, som man ser fra Brentford, hvor de har de sig godt at lede på et boost, de fik fra sidste sæson osv. Men nu møder de altså øh, toppen af poppen i Premier League øh, med Liverpool. Og øh, man kan jo godt fedt en 0-0'er hjem nogle gange øh, mod øh, de rigtig, rigtig store hold. Men der er bare et Brentford-hold, øh, som blæser af og øh, giver kamp til stregen i en fantastisk fed øh, fodboldkamp at følge. Uh, og de glimt, man fik af Thomas Frank derude Der synes jeg bare, at han agerer som en, uh, en fed chef Altså stille og rolig Og uh, agerer med spillerne på en fed måde uh, Er aldrig udfarende på nogen måder uh, Jeg synes, det er uh, super, super fedt At se en dansk manager i, uh, i engelsk topfodbold uh, Og den måde, de går til, til kampene på uh, det, det er simpelthen en fornøjelse Så roser til trænerstaben over i Brentford herfra det er jo impossible, it's not Det er det nemlig. <laughs> altså, det er det jo lige det præcis er det faktisk. Men for lige at gøre Adidas endnu mere glade nu her. Fordi det er jo altså den helt lille klub, som ja, sensationelt nok kommer i Premier League, og så fortsætter med at, med at køre videre. Et lille kort spørgsmål. Kan uh, Thomas Frank, altså det her det er jo en meget lille klub, men mm. har været der i nogle år nu her, skabt de her resultater. Vil det være helt galt, hvis man ser Thomas Frank i en rigtig stor klub, inden for, nu skal jeg bare sige... Fem år? Øh, nej, altså, øh, altså det havde jeg jo ikke troet for et par år siden. Altså nu, øh, da jeg startede sin tid i Lyngby, der havde jeg jo Thomas Frank. Han var øh, A-plus-træner, som det hed. Sådan, øh, jeg kan sige lidt transitionstræneren, som, som det hedder i dag. Øh, og der var han jo, som han øh, et eller andet sted er lidt i dag. Og så har han bare udviklet sig selv til også at blive øh, en leder. Uh, og det, det beundrer jeg meget, at man finder sin egen vej, fordi han, han, han har sin egen vej, han har sin egen stil. Uh, nu er han blevet linket sammen med Arsenal også på et tidspunkt, så jeg. Der uh, er ikke helt klart, hvordan det skal, der, der skal han, præcis. Uh, men, men det der her overhovedet ikke utænkeligt, altså de resultater, han leverer, og den måde, de spiller på, uh, det tror jeg da godt kan være interessant for andre klubber på et tidspunkt. Men lige nu, der tror jeg, han nyder bare at være i Brentford, hvor han også har en stor rolle. Uh, og nogle gange skal man. Uh, lige tænke sig uh, en ekstra gang om før man tager et kæmpe spring og faktisk nyde uh, det arbejde man gør nu for det ser ud som om han nyder det helt vildt og fedt, at vi har en dansk træner som igen også gør det godt vi har også brugt Svensson i Tyskland uh, forhåbentlig mange flere hvad har du uh, med til at snøre? den er måske lidt åbenlys i dag uh, men jeg synes at FCKs 1-0 scoring i år Øh, ja. Den var jeg ret vild med. Øh, og det er også lidt mange har sådan en. Altså alle kan godt i gode mål, men nogen kan jo godt lide nogle bedre end andre. Altså Nogle kan godt lide langskud og saksesparker hvad ved jeg. De der gennemspillet, hvor, hvor flere spillere på samme hold ligesom på en eller anden måde udstiller modstanderen med, med hurtige afleveringer, førstegangsafleveringer osv., det, det gør bare noget ved mig. Og jeg synes, der var mange gode detaljer. Altså Jonas Vins, øh, når ikke kan kigge op, der han sender den i dybden, og Bøving, der så en 18-årig angriber, altså de fleste havde nok bare hakket på kassen på den der. Ikke? Han, er, han er rimelig fri. Men han har overblik over til at slå en, en førstgangsaflevering på tværs til Jens dag. Og så synes jeg bare, det var, det var helt opspillet. Men det var særligt de sidste to afleveringer, hvor øh, de virkelig får kørt over FCN på helene. Det jeg synes jeg var, var vildt lækkert Det var også et sindssygt fedt mål. Uh, et holdmål. Et ja. rigtigt holdmål. Yes. Vi kommer også ind på det senere, det er jeg sikker på. Uh, fed detaljer. Og har I uh, nogle spørgsmål til os derude, så kan I altid skrive til mig på uh, sandosnabelagbold.dk eller på podcastsnabelagbold.dk og det er der også nogle af jer, der har gjort, øh, som jeg tager frem, når det er, at vi skal til anden halvdel. Og hvis du godt kan lide de her udsendelser herude, så øh, hopper der lige ind på den her Apple Podcast-app, eller hvor du nu hører den her øh, podcast, hvis du hører den. Og så øh, giver os lige en anmeldelse, hopper vi frem på øh, algoritmen, når man hopper ind på, øh, på selve appen. Det var det for optakten. Lad os hoppe ud i første halvdel. Første kamp i den her runde den foregik i Herning, hvor øh, FC Midtjylland de havde besøg af Randers, og det var altså også et FC Midtjylland-hold, der så kunne trække sig sejrligt ud af den kamp med 1-0. Vito han siger efter kampen, at øh, Randers de var bedre end, øh, end FC Midtjylland. Hvad siger du til det, øh, Beckmann? Hmm. Øh, ja, altså det er jo... Det er jo nemt at stå og sige, kan man sige. Hvad var de bedre til, øh, vil jeg hellere høre? Altså, så der er der lidt detaljer i det, i stedet for bare at sige, at man, øh, man var bedre. Men, men jeg tror, han mener, at når man er meget, meget tæt på at øh, tage point i herning, øh, så føler man sig måske, at man har øh, været bedst. Fordi det er sjældent, at man føler sig bedst, når man er i herning. Fordi det er et hammerende svært sted at spille for et udhold. Uh, så det er måske det, han, øh, han hensyder lidt til. Fordi de var tæt på at, øh, at tage pointe. Men, men skarpheden øh, manglede simpelthen i, i den her kamp, og når man øh, spiller i Herning, der bliver man nødt til at øh, score på de få muligheder, som man øh, får. Fordi Midtjylland er en øh, utrolig i øjeblikket stærk, øh, kompakt og defensiv, dygtig enhed. Øh, har lukket færre mål ind. Jeg mener kun, det er fem i de første øh, ti kampe her. Øh, så der skal noget til at lirke dem op i øjeblikket, og øh, det kunne Randers have gjort, fordi mulighederne var der, øh, men som sagt, så var det skarpheden, der manglede. Men de vinder jo, nu, nu, kan ikke, nu har jeg ikke set expected gold på den, men de vinder jo også alle statistikker, altså de har jo mere bolden, de har jo flere målforsøg, de, øh, flere hjørnespark og så videre, så alle de her tal peger jo i den, i den rigtige retning. Øh, siger det ikke også en del om Randers, at vi er nået til et sted øh, med Randers, at de rent faktisk, som Beckmann også kan sige, at de er skuffet over at kan tage til Herning, og så rent faktisk tabe 1-0. Fordi havde vi snakket om det her for et års tid siden, tror jeg. Så havde det jo været faktisk at sige, nej okay, kun 1-0. <laughs> ja, måske især for dem, fordi de øh, taber til Midtjylland altid. Så var det ja. er 22 kampe de er oppe i Superliga, alene, hvor de ikke har vundet over FSM. Uh, så de var der tæt nok på, men jeg, jeg er enig med, med Beckman i den der, fordi jeg, jeg har hørt den mange gange, øh, fordi jeg er Barcelona-fan. <laughs> <laughs> <laughs> uh, og der var meget især tilbage til sådan en en, en som Sarvi. Altså, når Barça havde bolden mest, og det havde de jo alle kamp så havde de også spillet bedst i hans optik. Så hver gang de tabte et point, så var han jo ude i medierne og siger okay, hvor var det, ufortjent, Og de andre vælger jo ingenting, og sådan videre. Men, men det holder jo ikke. Altså, fordi du er ikke bare per definition bedst, fordi du har bolden mest. Altså, det er hvordan man bruger den. Og jeg synes så, som begge også siger, at kunne godt have fortjent det, i forhold til, at de skabte skabt chancen. Men under normale omstændigheder, så er Metsyland jo ikke noget problem at de andre har bolden mest. Og det gør jo ikke en sejr fortjent. Altså, de er normalt fint styr på det de er måske lidt mindre styr på det i går end de godt ville have haft fordi normalt så får de lukket fuld gram af. det gjorde de så ikke helt i går men altså jeg køber heller ikke den der præmis med fordi hvis statsen er med så, øh, så er man også bedst men det der rigtige at Randers er langt og kunne godt have fået pointer det er jo, det viser lidt om hvor, hvor, hvor langt de er men det er vel også den snak vi havde sidst uge med med Norsjælland og der med at spille hvordan, man, hvordan fodbold skal spilles Norsjælland gør det på en måde Randers gør det på en anden måde øh, altså man behøver ikke at som du selv siger have bolden og, og og på den vej over prægenkamp, men nu taber de et 0 Anders. Hvad kan de så alligevel tage med? Fordi de har jo været inde i en, i, inde i en god periode. Der er Europa. Ja. Hvad, kan de, hvad kan de tage med videre fra den her kamp? Øh, øh. Jamen, at de stadig øh, ser ud som om, at de er ret stabile i alt det, de gør, øh, selvom de også er i Europa. Og de havde jo sådan en, en lille, øh, jeg vil ikke sige formdyk, men sådan en lille poin-dyk, øh, øh, da de startede deres europæiske kampagne kom så ovenpå i, i sidste uge med sejren over Nordsjælland. Men de er stadig øh, ekstremt stabile, synes jeg, har en, øh, en god trup. Altså ikke bare en god startælver, men de sætter altså også nogle, øh, nogle spillere ind, som, øh, som ikke sænker niveauet for Randers. Øh, og det er vigtigt i, øh, i den her periode for Randers, hvor det også er noget nyt. Altså fordi der er jo noget nyt for Randers at skulle spille de her trekampsuger, når, øh, når det europæiske gruppespil det kører. Øhm. Og der har de brug for en bred trup, for de har brug for at skifte. Altså øh, spillerne er ikke vant til at spille øh, trekampsuger, og derfor bliver der nødt til at være noget rotation en gang imellem, øh, når de ryger ind i de her uger. Og de er stadig stabile, de er stadig svære at slå, øh, men i går der møder de øh, simpelthen bare et hold, der har medvind. Og øh, hvor de her øh, kampe, der ligger på vippen, jam, de tipper altså over til Midtjylland i øjeblikket, fordi de er et øh, sindssygt dygtigt øh, hold, og specielt en defensiv struktur, som er stærk. Hvad er det et mesterhold så? Der er det der med, at man selv på mindre gode dage, det er jo det, man siger, det er jo den her klassiske kliché mm -hmm. med, at selv på dårlige dage, så får man det maksimale ud af en kamp. Og det, det mål de også scorede. Mm. Det er en dødbold, det er et som sådan lidt kludret på en eller anden måde ja. alligevel bliver, bliver sat ind. Ja. Men det, er det det, der kendetegner? Jamen det, det er vel meget godt riset op, fordi når, når man ikke kan score i åbent spil, så har man nogle andre øh, forser. Og det har Midtjylland også specielt i som vel nok er den bedste på de her standarder. Øhm, så selvfølgelig, når man ikke kan score i åbent spil, så må man lave det på en standard og hive en 1-0 og hjem. Og øh, jeg tror, Midtjylland er tæt på fuldstændig ligeglade med, at de spillede en radselsfuld øh, specielt anden halvleg på bolden, hvor de stort set ikke skabte noget, øh, men hiver en 1-0-sejr hjem, og så bare øh, ruller videre i, øh, i den her Midtjylland-maskine, øh, som de har været gode til i flere sæsoner efterhånden. Men de havde jo ikke, ikke vandet med, fordi han havde, han havde det her dumme røde kort fra parken af, men, øh, og en L hold vil jo sådan set mangle en spiller som evander, som men jeg synes, det gik meget ud over deres kreativitet på den sidste tredjedel. Kan det blive et problem for den, hvis det er, at, at kan man sige, at det så let, kreativiteten så let kan tages ud af holdet, når de for eksempel mangler en evander? Ja, altså, og jeg er også lidt overrasket over dig, fordi jeg synes jo, at når du er Gustav Isaksen og Pihons sidste på banen, har du stadig masser af kreativitet. Ja. Og der er heller ikke, fordi det er, en, det er en dårlig midtbane derudover. Så jeg var der faktisk nok lidt overrasket over, hvor, hvor, hvor stærkt det afsavn de havde i går. Øh, så er jeg er også med på, at kan heller ikke være med, jeg ved godt, at han er sådan også meget defensiv, men han kan altså også godt noget offensivt. så der mangler det selvfølgelig lidt. Øh, så ja, jeg, det, jeg, det, det er så problematisk ud i hvert fald, men altså, selvfølgelig også, hver, Men jeg synes, kreativiteten er en ting, fordi du har sine forser i hvad kan man sige, nogle mand-mand-duelle, eller Isaksen har det i, i, i længderetningen, fordi han er hamrende hurtig med bolden. Men Evander er sådan, den kloge til at tage temperaturen på kampene. Så et er, at han kan sætte de andre spillere op, dem vi lige har nævnt. Noget andet er altså også, at han er hjernen bag det hele. Det er ham, de finder ind i midten. Det er ikke Unjetica. Altså, han er også super øh, spiller, øh, men mest øh, uden bolden, faktisk for at være ærlig. Han er en fantastisk presspiller, øh, men han er ikke den, der kreerer øh, noget. Det er altid Evander, det går igennem, øh, og så sætter han de her øh, spillere op, som vi har snakket med før. Man ser jo ikke Isaksen gå ned i midten og lige pludselig øh, fordele boldene, som Evander kan sidstå. Jamen han er, han er, han, er en han er relationsspilleren, ja, ja og den mm. sikrer, hvis man er i tvivl om, hvor man skal smide bolden hen, så, så kigger man på Evander, fordi han mister ikke kuglen. Og det er måske mere det, som Midtjylland manglede. En, der kunne holde fast i kuglen og, og lave de kloge løsninger. Ja, de kreativitet, som du selv sagde, det har de jo faktisk nok af offensivt, den her rene fantasi. Men hvis vi kigger på, deres, på sådan en deres struktur, og du har jo også snakket om det før, Beckman med, med det her formationsskift, at man er gået tilbage til en trebakkæde. Fordi rent definitivt du ser det jo solid ud, øhm, men hvis man prøver sådan at overføre det, nu nu kørte jeg den så over på, at jeg på én spiller, og, og det er selvfølgelig ikke så simplificeret, men kan den her øh, kan man sige, transition have gjort, at det måske er gået lidt ud over den offensive del af banen? Ja, altså både og. Altså, øh, sidste år øh, der laver Midtjylland 57 mål. De har øh, en expected goals per kamp, der ligger på 1,82. Det er sådan forholdsvis øh, højt. Uh, indtil videre i sæsonen har de en expected goals på 1,57 per kamp Så det er en lille smule under uh, uh, Hvad de havde sidste år Der har også kun spillet 10 kampe Så de kan jo nå at øve, uh, eller øge det her uh, niveau betragteligt Men jeg synes faktisk ikke At det er gået specielt meget ud over deres offensive kvalitet At de har byttet en midtbanespiller ud med en forsvarsspiller Hvis vi kan se det i formationsskiftet mm. Der hvor jeg tror Og uh, Bo Henriksen synes det halter en lille smule det er, at der kommer ikke nogen point fra deres vinkbaks. Og når deres vinkbaks bliver sat ud på øh, en position, hvor de både skal være en del af forsvaret, men i høj grad også en del af, af midtbanen, øh, specielt i, i det høje pres og det, det offensive spil, øh, der kommer stort set ikke nogen point. Altså Paulinho har lavet nul mål ind og sidst. Mm. Øh, Joel Andersson øh, det samme, og øh, Nikolas Styr, som også har vikarieret ude på venstre vinkbak, han har ikke lavet nogen point overhovedet. Så det er to point fra tre spillere på vinkbaks. Og når man spiller med vinkbaks, så kræver det altså, at de stort set hver evig eneste gang, der er øh, noget offensivt, så skal de være øh, i hvert fald i feltet øh, som øh, målgivende assistmager, eller man skal ind i feltet og kunne lave nogle mål engang imellem. Og det tror jeg, de savner i det her system, at der kommer noget specielt fra deres vinkbaks. Jeg synes faktisk, de mangler øh, at kunne upgrade på den? Fordi de havde jo en del hente førhen. ja. Som, og der kommer rigtig meget fra... Ja. fra en, jeg kan ikke engang huske, hvem der spillede på den, på den anden bak øh, i, i de sæsoner, men de havde i hvert fald rigtig meget, hvor deres også identitet kom fra, fra de her backs. Ja. Synes du, der mangler noget på, jamen, sige, måske især højre? Øh, ja, men altså, det er, jo, det er jo ham, der har spillet allermest, det er Joel Andersen. Mm. Han spiller hver evig eneste gang. Ja. Nogle gange bytter han måske en lille smule med Dion Kuhls, men, men det har ikke været ret meget. Øh, så det her system kan der er både fordele og ulemper ved det. Altså det er et sindssygt fedt system at kunne presse højt i, fordi man kan smide øh, ens vinkbaks øh, helt vildt højt op i, øh, i højt pres. Men det kræver så, at de tre i, i forsvaret, de kan dække store områder. Det kan Dalsgaard, mm. han kan dække store områder. Svirtienko ikke så godt, men han ligger også beskyttet inde i midten. Øh, og så øh, Juninho på, på den anden yderstopper, han kan også dække store områder, når nu er skudt frem. Så hvis det sidder det høje pres, er det et super fedt system, ulempen er bare nogle gange, at de her tre går til fem, ja. og så kommer man til at stå meget, meget langt nede med en fembarkæde og så tre inde på midten, eller to inde på midten, øh, som skal ligge og, øh, og lave et knaldhårdt stykke arbejde. Øh, så det har fået fordele af ulemper, men når deres høje pres sidder, så synes jeg, det er vanvittigt fedt at se på. Kunne man måske tænke, Kunne man måske se, at der på et eller andet tidspunkt også bliver lavet den her med, at Ud ude på den her bakke, for det er jo hans naturlige position at spille derude, og så man måske finder en mere jamen kan man sige, mere men mere udpræget midterforsvar, mm. til at skulle supplere op i, i den her trebakkæde. Yeah. Ja, det er jeg ikke helt sikker på, for jeg synes faktisk, han gør det rigtig, det rigtig gør han også. godt. Øh, og han har faktisk også frihed til at kunne agere en højre bakke nogle gange, når Joel så er langt fremme, så kan han godt gå med øh, og lave overlap osv., som han... Øh, som han naturligt har gjort i, i sin karriere som højrebak. Så jeg tror faktisk ikke, at de kommer til at ændre det. Jeg tror, de har det rigtig godt med de tre, der er lige nu. Mikkel, eller, nu, Mikkel siger jeg. Nu hedder jeg Men <laughs> Man, Nør, hvad hedder det? Svirtien, han går ud efter 63 minutter. Øhm, det er jo en af de spillere, der bare ikke må blive skadet i den her FC Midtjylland-trup. Øhm, fordi uden ham, tror du så ikke, at de har det samme midtjylland hold. De vil i hvert fald prøve, og altså, de har jo ikke en, en helt dårlig afløser i Daniel Høgh, øh, men det er klart, at Svirtienko er den, måske den vigtigste spiller på holdet, øh, både hans andførerrolle, men også bare, at han går forrest, og altså, han, han binder jo det hele sammen også nede i forsvaret selvfølgelig med et par meget, meget gode spillere ved siden af sig, så altså, ej, jeg er ikke helt sikker på, at hvis han er ude, så, øh, så at de kan holde det samme niveau, måske slet ikke i Europa, altså, der går de også nogle vigtige kampe i møde, så øh, jeg tror, de holder været spænding omkring, hvor, hvor slemt det ser ud øh, med ham, fordi han er så meget, meget vigtig for dem. Hvad med bare lige sidst kort ord om, at øh, Løssel har været ude i truppen nu her. Øh, ham her Elias Raffen Olofsson, som står nede i målet, han har været imponerende god i de kampe, han har været nu her. Er det øh, en mand, der er kommet for at blive? Øh, han spiller sådan i hvert fald. Ja, jeg tror da, at... at, at altså kampen om sådan en målmandsposition er altid åben og jeg tror da, man foreslår mig, at de har tænkt, at Løssel skal tilbage og stå, når han er klar igen, men han, øh, han gør det i hvert fald rigtig, rigtig godt. Olofsson, altså inde i parken, synes jeg, han var outstanding, og jeg synes også, han gør det godt i år. Øh, så det er altså, helt klart, er en, en, en første er på sigt, men om der bliver lige nu, det, det er svært at sige, men Løssl skal godt nok stramme sig ind for at spille med i hvert fald. Og det var måske en, faktisk, hvis jeg lige skyde noget ind, det var måske en af de Øh, Tænk, som Randers ikke udnyttede specielt godt altså de har tre midtstopper Midtjylland som er sindssygt gode i luften og så en øh, målmand på to meter ja. så kunne man måske tænke sig i at spille nogle indlæg der var lidt fladere i stedet for at spille høje indlæg som jeg synes ofte Randers gjorde og det er jo også det de nogle gange har været gode til fordi kammerater også er god på, øh, på låget derinde men det er bare svært, når der ligger tre midtstopper, der er sindssygt god i luften, og en målmand, som piller alt ned. Mm. Øhm, så måske ændre en lille smule i deres indlægsspil, øh, Randers i går. Det er måske noget det, de kunne have kigget på. Han er, synes jeg, the real shit, ham her, øh, Olafsson Jeg synes at virkelig, han ser spændende ud, og det må vi se, når løsel kommer tilbage. Jeg tror også, han kommer tilbage, men, øh, men nu har de i hvert fald en god, øh, rigtig god backup. Lad os køre videre til... Øh Viborg OB nemlig søndag eftermiddag var oprykkerne fra Viborg. De tog imod øh, OB. En kamp, som altså endte 1-1. I min optik, og den kamp, jeg så, der starter Viborg klart bedst. Øh, og også det bedste hold i, i første halvdel af den her første halvleg vi så. Men så kommer OB så stille og roligt øh, ind i kampen igen. Er det nogenlunde øh, det kampbillede Bækman, som, øh, som du også så? Yeah, ja, det, det er det faktisk. Altså, øh, og igen, så må jeg bare sige, at Øh, hvis der var en kamp i den her weekend Der skulle ende kryds Så var det vel den altså, Fordi øh, Viborg har stadig en masse kvalitet Men har jo, har jo ikke hævet helt vildt mange point til sig altså, vi roser dem jo uge efter uge men, efter uge Men det er jo ikke fordi At de øh, skraber rigtig mange point til sig De spiller flot Og de er med i alle kampe osv Men det er, det er et stykke tid siden De har øh, haft en sejr i land men hvorfor roser vi dem så uge efter uge? Er det fordi at de kommer som oprykker? Og man har lidt den her, som oprykker, så er vi vant til at se hold, som virkelig ja. bare har været, kan ja. man er dårlige. Det er det der, altså, og deres store problem, det er simpelthen skarpheden foran mål, fordi lige nu, der ligger de højeste af alle hold på expected goals, men de har bare ikke lavet ret mange mål, altså, og, og det er jo det, der er problemet, men de, de har lavet... De har lavet 13 mål, men deres uh, expected goalsline ligger på 20, så de burde, burde faktisk have lavet 20 mål, hvis man kigger på den. Og det er jo ikke uh, alt afgørende det her. Det er jo bare stats, men det er bare sådan, det er. Men det er sjældent, man ser et oprykkerhold ligge så højt på, uh, på det offensive. Uh, og uh, det, det synes jeg er imponerende, og jeg synes faktisk, det er underholdende at se Viborg spille. Så det er nok derfor, vi roser dem mest. Men de skal til at have nogle sejre, i stedet for de her kampe, der, der er 50-50. At de kun ender kryds eller med et smalt nederlag. De skal til at vende den, så de, de får sejrene. For ellers så ryger de stille og roligt ned igen. Og så ryger måske det her oprykker boost på et eller andet tidspunkt også, som man at snakker om. Men nu, nu er du assistenttræner, nu, nu tog du lige færdig i expected goals til lyttere derude. Det er vel meget godt, at man som oprykker, som Viborg, jo underpræsterer på den her expected goals i, nej, yeah, expected goals ja. i forhold til at have scoret målen. Hvis de kun har scoret 13, kunne have scoret 20 mål, Stadig ja. stadigvæk ligger nier med 10 point, så er der vel stadig et rum af at, at give af? Ja, det er der helt sikkert, og det er, det er også derfor, at jeg ikke er specielt nervøs for, at Viborg lige pludselig skulle ryge langt ned, for de bliver ved med at producere chancer i alle kampe ligegyldigt, hvem de møder. Og de producerer store chancer. Altså det er jo det, den her tabel den viser, at de har masser af store chancer. Og jeg er bare imponeret over, at et oprykkerhold bliver ved efter runde 10 med at lave så mange chancer mod ligegyldige, hvem modstanderen er. Det kan jeg godt lide. Men det, så begge man siger nu her, nu har vi spillet 10 kampe i den her sæson og når jeg kigger ned over Viborg, OB, eller øh, bare til Brøndby med, som jo var mestre i sidste sæson, Sønderjysk, Silkeborg og A.G.F. Vejle, så gør Nordsjælland nu her, som har tabt fire i Jeg kan ikke se den helt store forskel imellem de her. Jo, der er selvfølgelig stor forskel i måden, de spiller fodbold på. Men i forhold til, når, når holdene skal møde hinanden, kan jeg ikke sige, at det er klart, at det er en hold, der skal vinde frem for det andet. Køber du den? Mm. 100 Jeg synes også, at Viborg gør det fremragende. Øh, men jeg tror også, som, som blik man også ind over, at altså problemet bliver, hvis ikke de får tippet nogle af de her kampe over til deres fordel og får vundet dem, fordi de der uregjorte rykker jo ikke. De taber ikke ret meget, men, men de dumper jo sådan nu her stille og roligt nedad, ikke? Og kan jo ryge yderligere ned i, i aften, og AGF er syneskere spillet. Så, så det, det er meget, meget vigtigt for dem, at de får output på nogle af de der ting, øh, de render lavere laver og begynder at vinde nogle, lidt flere kampe, fordi jeg synes også, de har spillet fremragende. Jeg synes, det har været både dem og Silkeborg, som vi går ind på senere, har været en meget frisk pust, nogle fede oprykker. Men de har kun vundet to kampe ud af 10. så det er heller ikke, fordi de virkelig har været blæst det hele bagover. Så jeg sidder lidt og venter på, at der kommer en eller anden form for formdyk, som jeg ofte synes, der kommer for oprykker på et eller andet tidspunkt, når gejsten også ligesom har sluppet lidt ud. Og hvis de så taber tre kampe i et træk, så kan det godt frygte lidt for, om de så også stadig er helt tro mod ideen og tro mod stilen osv. Det tror jeg, det er, for de virker så så gemarbejdet. Så jeg ser også stadig Viborg som en, altså, en rigtig godt bud på at overleve, som er, må som være er målsætningen for dem. Men der er nogle ting i mig, der begynder at blive en lille smule bekymret, hvis ikke de får. Altså jeg synes, de skulle have vundet i går. Jeg synes, det ender i sidste ende, er det at det tjener nok den bliver udgjort. Men ud fra den start, altså, så skal de, så er det sådan en kamp, de skal vinde på hjemmebane, synes jeg. Ja, fordi man sidder alligevel med... Men jeg sidder med det indtryk af, at den kamp, vi så mellem OB og Viborg, hvis Viborg skal vinde den kamp, så skal de jo slå til i den første halvlej, hvor de er rigtig, rigtig gode. Selvom de faktisk nu, ja, de kræver jo faktisk den her kæmpe chance til allersidst. Mm. Øh, som er den samme endnu øvelse, som de jo laver i sidste uge, mm. hvor han skruer på den. Ja. Hvordan kan det nogensinde, øh, lade sig gøre set med, øh, hvad hedder det, obi-briller, <laughs> at den der, den opstår. Ja. Og Sabi udtaler jo efter kampen, at, øh, at, at de har jo kigget på de her ting. Ja, han var rasende. han var rasende, men ja. det er da også med rette, fordi det er jo, det er jo i, hvad, 93-94 ja. minutter, at det ja. der sker. Ja. Altså, den eneste lille ændring, det var, at det var et frispark fra siden, og sidste gang var det et hjørnespark. Det er men den lå stort set nede som et hjørnespark, så selvfølgelig skulle man have, have kigget på det her. Og det er da også, altså, hvis de havde scoret der, var det da utilgiveligt at give sådan en chance væk. Øhm, men vi må også igen øh, rose øh, Viborgs blødboldsvarianter, fordi det er bare et våben, som de har taget med sig ind fra 1. division. Øh, og, øh, og overført til Superligaen. Øhm, så... Øh, et eller andet sted så så synes jeg det er godt sat op øh, og på en anden måde selvfølgelig skulle de have læst det selvom det er svært hele tiden at, øh, at vide specielt i 93. minut, hvor pulsen er høj og man er super smadret og så vidare. at man lige skulle tænke tilbage til mm. den sidste kamp hvor de måske lavede det på et hjørnespark og så videre der foregår, der, uh, der foregår så mange ting men der skal vel også stå en, uh, en dig yeah. ude på sidelinjen? og lige man kan man det med 5.000 tilskuere råbe nogen op Jamen, jeg tænker, hvis man ikke kan med 5.000, hvordan skal man så nogensinde kunne med 25 eller 30? Altså jeg tænker sådan, det lige der, der må overblikket vel også komme udefra. Mm. Nu ser jeg, nu ser jeg ja. en del NFL. Ja. Nu, ikke for at drage de store paralleller, men der er det også de her hjerner udefra, der hele tiden skal pointere ind til spillerne, ja. hvad der foregår, når pulsen er høj. Ja, men måske skulle man have en eller anden øh, standardminister på banen. <laughs> ja, og sæt, Jamen, og sætte ham ind i tingene. Og, ja. og, og, altså hvis ikke man kan få fat i spillerne i, under kampen, så må i hvert fald en eller to der skal vide, at det kan lade sig gøre, så være lige oppe på det og videregive informationen. Ja. Det er måske en mulighed i forhold til at, at skulle råbe en op blandt 5 6000 tusind Du får 5 6000 til at lyde som, <laughs> som vanvittigt meget? Jamen vi har ikke så mange i løbet, Nej, det kan vi så jeg kan godt råbe mig. Jamen det er det. Ja. Ellers altså, jeg synes faktisk, det er man skal have en skur på den. Øh. For det er faktisk en rigtig det er, igen ligesom i sidste uge var det, det er det faktisk en svær afslutning, som han så ja. sætter ind. Ja. Øh, det er jo trods alt en det er jo ikke, det er jo ikke ja. fordi at, og så kom forsvarsspilleren op i ham. Ja, det gjorde den. Ja. Men, men du synes alligevel ikke, han skal score på? Nej, det synes jeg ikke. Der står også en 17-18 mand foran Nej. ham, så det er fair nok. Hvad med, hvad med OB? Altså, igen, så det er det meget frem og tilbage med OB, og, og et eller andet sted, så vi har jo lavet sjov med det, og vi laver også sjov med det, øh, omkring, at det er en typisk OB-sæson. Men, men hvad mangler OB for, at, øh, at de skal tage det næste skridt? Jeg har kiggede på, hvor deres... Øh, I hvert fald en af deres mangler er, og det er Baskim ja. Altså, øh, hvis man kigger på, øh, på ham, han har i år spillet omkring 800 minutters fodbold. Ja. Øh, I foråret spillede han stort set det samme, et kvarter mere, mener jeg det var. I de her 800 minutters øh, fodbold, han har spillet i år, der har han scoret et mål. Han har haft 22 afslutninger, hvor 18 procent af dem, de rammer målet. Ja. 45% af de her afslutninger, dem her har han afsluttet inden i feltet. Så det vil sige, 10 ud af de 22 øh, afslutninger har været inden i feltet. Resten har været udenfor. Øh, hvis man kigger på sidste øh, forår, der spillede han øh, lidt over 800 minutter også, som han har gjort i år. Der scorede han 6 mål. Han havde 25 afslutninger. 44% af dem ramte øh, målet, og 60% var inden i feltet. Så man kan sige, at langt højere del af hans afslutninger i øh, sidste sæson var inde i feltet, og langt flere af dem ramte i hvert fald som minimum målet. Og så har han jo lavet fem mål mere øh, på samme antal minutter mm. øh, i foråret, som han har gjort nu. Så der ligger et eller andet der med deres øh, topangriber, som øh, spiller hver eneste gang efterhånden. Men der er simpelthen ikke nogen skarphed. Og jeg ved godt, øh, at det her det er bare øh, stats, men det giver et meget godt billede af, øh, hvor Bas Kim er i øjeblikket, og hvor meget Tiltro OB har til ham Fordi han bliver ved med at spille Men de her stats er, er tæt på ringe For en topangriber i en klub Som ser sig som et top 6 hold øh, at, at man ikke Får mere output ud af sin bedste angriber Det er et kæmpe problem for OB Men hvis, hvis skyld er det for selvfølgelig er det Baskins skyld At han kan man sige underpræsterer Men det her med at komme frem til chancer hmm. Nu er jeg selv været angriber Du har også selv øh, været angriber det er ikke altid lige så let, at man kan sige, jamen du skal have flere afslutninger i målet, mm. hvis hele måden, øh, holdet spiller på, ikke er til, at man ender i positioner, hvor det er, man ender på den, på, at man siger, inden for 16 meter. Mm. Så kan noget ansvar også ligge lidt på måden OB bygger deres angreb op på? Selvfølgelig er der øh, altid sådan nogle øh, svar under alt det her med, øh, med tal og statistik osv. Så, videre. så det, er en, det er selvfølgelig også en del af det. Jeg tror bare, nogle af de her tal viser et en spiller med ikke ret høj selvtillid, som uh, forsøger afslutninger uh, svære steder fra. Uh, og jeg ved godt, at han har et fantastisk spark og har lavet masser af mål uh, uden for feltet og så videre før i tiden. Men en, uh, en nummer 9 i OB, han lever altså af at lave mål inde i boksen. Og når man kigger på uh, sådan det store uh, fodboldbillede, så bliver 85% af alle mål, de bliver scoret inde i den her danger zone, som er det her, mm. uh, hvad kan man sige... Lille felt i bredden og stort felt i, i længden. Inde i den zone, der bliver øh, 85 procent af alle mål scoret. Og det gør det altså også fra nier i OB. Men det er bare ikke der, han får delen af sine afslutninger fra. Og der ligger et problem, synes jeg, i at få ham mere derind. Og så er der selvfølgelig noget andet i, at spillerne skal sætte ham bedre op osv. Men afslutninger har han jo rigeligt dag kan man sige. Altså 22 mm. øh, i 10 kampe. Det er okay. Altså, det, det, det er et okay tal for en angriber. Men kan der, Nørre, kan der ligge noget i det, som Beckman siger, at, at man i sidste sæson, for nu tager du en statistik, der er med fra foråret også, der mm. møder man trods alt også andre hold, end hele ligagen, som OB møder nu her, at det er sådan lidt spredt over, at kvaliteten også er, er højere? Ja, ja. Det kan man da godt sige. Altså, jeg, jeg var fuldkommen på samme side som Beckman i forhold til, hvad, hvad issue er lige nu. Jeg havde, jeg havde ikke nogen stats at bygge op med. Men jeg synes jo, at baskim af deres bedste spiller, når han rammer topniveau i hvert fald. Og jeg synes jo også, det er åbenlyst for en vær, at han ikke har ramt sit, sit topniveau ikke engang tæt på i den her sæson. Og så kan man også diskutere, hvor meget et, et hold skal afhænge af ens spiller. Men, men altså, bare sådan en kamp som i går, hvor de kommer godt med igen, så kunne man da godt bruge... Altså, en, en klasseangriber havde jo afgjort den kamp. Men man synes ikke, man ser ham rigtigt. Altså, han han havde... har nogle, nogle faktisk nogle rimelig store muligheder. Altså, han har en efter et par ja. minutter og en, hvor han drejer rundt i feltet osv., så. Mm. så han har jo chancerne. Altså, det er bare... Han havde det også mod OB. Det er bare ikke specielt effektivt. Ja, effektiv. ja hvor, han, hvor, han også, hvor Andreas Alm siger, at Baskin på en god dag havde jo lavet to mål. Ja. Øhm, men er det så simpelt... Altså, fordi nu, nu, tager, nu får OB et point, og øh, nu hører jeg Flemming Poulsen i studiet sige, at, at OB skal være utilfredse med at få et point i, i Viborg. Det er bare ikke der, jeg er, i forhold til det, jeg også spurgte dig om lige før, hvor, hvor jeg sammenlignede Viborg med alle de andre hold. Jeg synes ikke, som det er efter 10 runder, at, øh, og heller ikke den kamp, vi så, at OB skal være utilfredse. Altså, nej, det synes jeg heller ikke. Og altså, det kan det ikke tillade sig, fordi Viborg spiller jo nærmest bedre end OB. Jeg synes, hvis man kigger på OB som klub og, og Viborg, som er oprykker, så, så skal OB jo per definition være utilfreds med ikke at kunne slå Viborg, uanset det er ude eller hjemme. Men det er sådan et helt stort billede. Ja, præcis. Men her nu, nej, der er jeg slet, slet ikke enig. Altså, jeg, jeg har stadig til gode at finde ud af, hvad det er, OB skal og vil. Jeg synes jo, de, de er jo ganske... Det er ikke, fordi de har en dårlig trup. Jeg synes også, der vi, vi ligesom skulle, skulle kigge på, hvad er det, OB mangler? Jeg synes jo, at spillere de, de er, de er godt med. Øh, og især også når, med, med, med Baskim op foran. Har de jo også et våben, der er jo nogen normalt omstændighed, at vi kunne gøre forskellen for dem. Øh, så, men nej, ligesom det er lige nu, så kan de ikke tillade sig at være på nogen måde utilfredse med at få et point med for Viborg. Kigger OB frem eller ned? Eller hvad hedder noget? Op eller ned? De bør ikke ned i hvert fald. Det, altså de, de skal jo de skal selvfølgelig kigge op for, for at komme op i det her top 6-spil, som er helt klart målsætningen for dem i, i grundspillet. Men altså. de, de, jeg vil, men de skal kigge mere nedad end opad med det, vi ser fra dem lige nu. Ja, fordi de lægger nu her med, med 11 point, og har to point op til Nordsjælland, som ligger 6'er. Men så har de også øh, Sønderjysk, som spiller i aften mandag på 11. pladsen, som har 8 point. Øh, AGF på 10. pladsen med 9 point. Så du siger nedad, hvad siger du, Bækman? Op, ned, OB? Jeg synes jo altid, at en klub som OB skal kigge opad, og jeg ved ikke hvorfor. Det synes Tverskov jo også, øh, som han også var at sige, at de, øh, han er sikker på, at de kommer i top 6. Men det, men det er jeg bare ikke, fordi øh, jeg synes, vi sidder her uge efter uge, og jeg bliver bare stadig ikke specielt, specielt meget klogere på OB. Men er ikke også at, at prøve at sælge den her idé til fans og sige, fordi det, andet, alt andet ville også være uambitiøst. Ja, men altså øh, kigger man på OB størrelse og budget og så videre, øh, så skal de jo derop. Øh, men men det er bare år efter år hvor de ikke leverer nok til at kunne komme med, fordi der er altså også rigtig, rigtig mange dygtige hold øh, lige omkring det punkt der hedder top 6. Der er øh, det er alle hold i Superligaen der gerne vil top 6, så det er en bare en, en vild kamp. Øh, men men OB er bare øh, ikke et hold i min optik som er så stabile at de danser op i top 6. Der, der skal noget mere til Og jeg, skal, jeg vil bare gerne snart se en tegning fra OB om øh, At de er et hold, Fordi der er de stadig i min optik Og jeg synes stadig at de har øh, Spiller for spiller Et godt hold Men der er måske et eller andet kollektivt Og lige nu der er det Sabi der, der, der hiver det meste mm. Og han har ikke været specielt effektiv Men det er ham der er den farligste for, for OB i øjeblikket I min optik så, så der mangler op blive koblet nogle flere på, for øh, at de skal drømme om at komme i top 6 i min verden. Hvad er det? Bare lige hurtigt skud. Det sidste, hvad? Siden 2010-11 stykker, der har de været i top 6. En gang, tror jeg. Gang, tror jeg det var, og det var den anden sæson under Mikkelsen. Eller var det hans anden sæson? Nu er øh, rigtig god research <laughs> her, men, men ja, det er i hvert fald mange år, ja. man har snakket om, at, øh, at OB skulle i, skal i top 6, men det har de så ikke været. Mm. Lad os lukke ned for den kamp, og så... Øh, og videre til øh, den sene eftermiddagskamp om søndagen, hvor FCK de skulle en tur til Nordsjælland. Og her må man virkelig sige, at de, øh, de fik vist sig godt frem og kommet tilbage fra den øh, lille retsensuge, de har haft. Øh, FCK de vandt hele 5-1. Hvad siger I til FCK's overall præcision i den kamp? Jeg øh, synes, efter øh, deres retsensuge, så synes jeg, at det er høj, høj klasse at øh, tage til Nordsjælland. Ikke bare at vinde, men at vinde øh, så komfortabelt. Det, det er der ikke ret mange hold, der gør. Jeg mener, vores øh, gode kollega, øh, konkurrent øh, Leander, han fortalte, det var 159 kampe siden, FCN havde lukket fem mål ind på jeres hjemmebane. Det er eddermame mange øh, kampe, Og øh, så, så det viser bare, hvor stærk en præstation det er af FCK og gå derop og vinde. Jeg vil så også sige, at det, det startede ikke specielt øh, rart for Nordsjælland, der måtte lade øh, deres keeper udskifte inden kampen øh, og sætte en fuldstændig uprøvet gutter ind på mål. Ikke, at det var øh, specielt meget hans skyld, men det giver selvfølgelig en eller anden øh, halvdårlig forberedelse, at man lige pludselig skal skifte målmand, øh, og så går deres øh, vel nok bedste forsvarsspillere og, øh, og anfører Kieran Hansen ud efter, var det 25 minutter, eller noget i den stil. Uh, og så er der jo nogle sprækker i defensiven Det siger sig selv Når, når, når målmanden og, og deres uh, ankermand I forsvaret er væk efter 25 minutter Så kommer der naturligt sprækker uh, Jeg tror bare ikke de har håbet Der kom så mange sprækker Fordi uh, der, der var noget forsvarspil, Der skal hjem og kigges på uh, men, men jeg vil sende roserne til FCKs vej Fordi det var ikke, det var ikke nemt uh, Efter den her uge At tage til Nordsjælland uh, Og så spille sådan en god gang fodbold Som jeg faktisk synes de gjorde Flemt Pedersen, han udtaler jo, øh, lige inden kampen skal starte, og altså, det synes jeg er så klasse, at han gør, og det, var, det ville være min øh, rundest detalje, hvis der var. Han indrømmer jo bare, at øh, han, kendte, øh, han kendte sgu ikke den her regel med, at øh, når, en, når en keeper blev skadet, og de så kunne sætte en ny ind, at de ikke måtte hive en ny keeper ind på som reserve. Fordi som han sagde, hvad hvis nu vores øh, så anden mål, man kigge i stykker, hvem skulle vi så stille med? Og det er jo færre snak, at han indrømmer det. Kendte du den regel? Ja. Det gjorde du. men det er også fordi jeg har øh, undskyld over men de der regler fordi at, at vi har lavet nogle fejl før i tiden okay. øh, med hensyn til at der var en skade i opvarmningen og så noget vi ikke registrerer en og så at virkelig øh, uprofessionelt øh, og det vil vi ikke have at ske igen så jeg kender faktisk godt øh, den her regel og det øvrigt det samme hvis det var en markspiller der blev skadet så kan man heller ikke lige hive en øh, ny markspiller ind, som sidder oppe på tribunen. For så har noget. man bare det mindre. Så har man nu. det mindre, og det, det er, hvad det er. Men er det ikke, hvis vi lige skulle, bare lige kort omkring de der regler, fordi øh, burde man ikke måske kigge på det i forhold til målmanden? Jo. Så den her situation ikke, for det kan jo godt ske, at man efter, hvad, 5 minutter får en målmandsskade igen? Ja. Og så står man og har ødelagt en, en kamp? Ja. Der er mange regler, vi skal kigge på, synes jeg. Okay, okay. Det, oh, det <laughs> og det her er måske en af dem, ja, ja det kan vi godt sige. Hvad, når øh, nu skal du lige til at tage noget hverandag. Skal også spørge oh, dig om noget? <laughs> det. Der, det er da det der klasse i FK, at de har haft den her uge med først et nederlag til Midtjylland. Først har de været super godt godtgørende, så får de nederlaget til Midtjylland. Vi kommer lige ind på Falster eller Nykøbing om lidt, men der taber de i pokalen, mm. og nu vinder man. Men det, jeg vil faktisk vil spørge dig om, det er, Hvorfor skal der ikke mere til, at hele det her hus vakler omkring FCK, at vi begynder at stille spørgsmålstegn ude fra, at nogle fans, jeg siger ikke alle, også begynder at stille spørgsmålstegn ved Torup, at man får et nederlag til Midtjylland og ryger ud af pokalen til fald, eller nu kalder den fald nykøb Nykøbing FC. <laughs> ja. øhm, det handler selvfølgelig nok primært om måden, de skete på. Altså, at tabe til Midtjylland på hjembane og med hele det altså setup, der var til den kamp. Der var så store forventninger, og de har meldt tæt på udsolgt i ugevis og meldt udsolgt til sidst, og Midtjylland fik også udsolgt. Altså, der var bare så mange forventninger til den her kamp, og FCK har været bedst kørende i Superligaen, indtil det er i hvert fald best spillende, i hvert fald bedst spillende offensivt. Øh, og så kommer det her røde kort, øh, og så var de jo slet ikke til at kende, altså, jo, de fik jo slet ikke troet Midtjylland og troet Midtjyllands midterforsvarer, og det var en altså, det var en ekstremt skuffende øh, præstation, og så gav vi ud og leverede noget tre dage efter, hvor meget det var, der var nærmest var endnu værre. Så det er jo nok også, har det været to uheldige nederlag, hvad vi skal kalde det, så tror jeg ikke, at vi har hørt de samme den samme kritik, men det var måden det skete på, og så synes jeg bare det viser lidt om, altså to op har de har, de har været lang, lang tid været at tage ham til sig, mange FCK-fans, ikke? Jamen er det der den ligger? Ja, det tror jeg skulle. Altså fordi man skal ikke tage fejl af at at tror jeg til Ståle var jo enormt stadigvæk i mange kredse i, i fængslesne der så man var jo ikke altid nødvendigvis helt enig i det der skete dengang. og så kom to op til og det tog virkelig virkelig lang tid før man så hammer vi jo også sidder og tænke på mange gange sige, hvad er det efter K ligesom vi gør med OB eller gør med OB nu så har det kommet stød altså der, der bliver bygget mere og mere på men jeg synes jo også at vi er stadig langt fra det som FCK var for, for altså selvfølgelig også fire sæsoner siden er meget men altså da, da de havde den der med det i på midtbane, hvor, altså, hvor de bare, altså, der, der havde de bare ikke de her kampe, hvor de faldt fuldkommen sammen. Øh, måske, det er godt, var, der var noget Europa, det kan også være der var demkring, men altså, der, der var det bare mere solidt, end det er nu. Altså, jeg mm. synes stadig, selvom de scorede klart flest mål i Superlæggerne, der er så mange ting, der ser gode ud. Det er, ikke, det er ikke så solidt igen, synes jeg, som, som det kan have været. Men hvordan kan jeg nu? Fordi nu, øh, I jo, vi snakker om, I spilte jo mod AB i pokalen, og der var jo rimelig sikkert ud. Oh, no. <laughs> <laughs> og vi snakker om hvordan om, om, om OB kunne køre videre på det, men de taber jo trods alt til et første divisionshold, og det er godt, at de stiller med nogle med ikke a til at starte med, men den bringer de jo så stille og roligt ind i kampen. Hvordan kan det ske, at man kan tabe 3-0? Det burde det heller ikke, altså selv med det hold de stillede. Uh, og de sluttede jo uh, eller han lavede to kamikaze udskiftninger ja. efter 25 minutter i en pokalkamp. Øh, Højlund og øh, Pia Bengtsen og Pia Bengtsen øh, tror jeg nærmest ikke kommer til at se holdet igen, øhm, så de sluttede jo med et sindssygt stærkt hold på banen FCK. Øhm, Men er det det, bare, det, det, det må, må ikke ske. Altså, øh, jeg, jeg tror, altså, jeg tror nørre har ret i det her med, at, at øh, mange af dem der holder med FCK, øh, de har virkelig, øh, de har svært ved at tage Jes Tørup helt ind til sig, og, og, og det er fordi han er den dimentrale modsætning af Ståle Solbakken, altså som, øh, som leder. Fordi når man kigger på den øh, måde, FCK spiller fodbold på, så må det da være fedt at se på. Altså, de har spillet super fed fodbold under det her. Jeg tror bare, det måske hænger mere sammen med den her lederen eller personen, Jes Torup, som også har haft nogle uheldige ting i, i, i pressen osv., Uh, og er en uh, helt anden ledertype end Ståle er, fuldstændig anden ledertype og virker måske ikke så autoritær som Ståle gør, og hvem gør egentlig det <laughs> um, så uh, jeg synes man skal, uh, hvis man holder med FCK så synes jeg man skal kigge på hvad er det der egentlig der sker på banen og ikke så meget på, uh, på selve personen uh, Jes Torup uh, fordi det de leverer på banen det har været super super høj klasse bortset fra de to sidste kampe mod Nykøbing og mod uh, uh, Midtjylland Ja, fordi at det, at det er jo virkelig, altså det er jo klasse at bounce tilbage på den måde, nu siger du på banen. Jeg har lige en lille kort øh, afstikker, fordi at, jeg kunne læse i går, at øh, Seca og Pep Biel var blevet set på øh, natklubben Søpaviljonen natten til fredag efter deres kamp mod Bratislava, men altså kun to og halvt døgn inden deres kamp mod Messi Midtjylland. Nu handler det om noget, om noget andet og væk fra, væk fra Grønnsværnen. Men to og en halv dag før en kamp mod Midtjylland, og man skal spille den her topkamp, begge mand. Og ikke fordi du behøver at save dem over, hvis du ikke vil. Men det der helt god nat, at man som før og en bærende spiller overhovedet viser sit ansigt ude i byen, det kan godt være, at man ikke har drukket. Men to og en halv døgn, jeg kunne forstå, hvis du var syv dage mm. To og en halv døgn, de ved da godt, at de kendte ansigter i byen, at folk ville læ lægge mærke til den. Ja. At der ville blive taget billeder, og det er godt være, at de ikke har drukket, men har ja. de take på det. Ja. Jamen, øh, det er jeg i, i. Signalværdien i det er, øh, er frygtelig. Øhm, men altså, jeg skal jo ikke sidde og pusse min glorie her, fordi nej, nej, men, det, det der er også er sket for mig. Par... Men, men signalværdien i det er, øh, er dårlig. Det er dårlig dømmekraft. Øh, det, de er ude... Øh, efter en kamp, og 100% øh, er, øh, ikke har drukket og er, er sent. De har garanteret fri dagen efter. Det, det går jeg ud fra, når man er ude så sent. Øh, det er i sig selv i min verden ikke det slemme. Det er mere signalværdien i, at man skal spille en kamp forholdsvis hurtigt efter. Uh, og uh, selvfølgelig bliver de set, fordi de er så kendt af ansigter, som de er. Så det er mere signalværdien, end, end, end det, at de selve uh, uh, gør det. Uh, fordi det er, det er ikke et specielt godt signal, specielt ikke fra ens uh, anfører. Jamen også det, det er jo fair nok, fordi vi alle sammen har begået vores fejl, og vi, altså, jeg har også lavet nogle ting, og det er ikke slet ikke det. Det er slet ikke, fordi man skal pusse sin egen glorie her, men det, det handler om det her med, at uh, og på det her niveau, der prøver man at finde de her en procent, hvor man kan optimere ja. sig. Altså, man, de køber udstyr til, at, øh, til at, kunne, at benene kan hvile, og de hopper i, i dampbad og isbad, ja. og alt muligt, for at få den ene procent, ja. hvor man kan optimere. Og så er det her lige præcis i den anden retning, og det er jo der hvor, hvor det bliver et problem for mig personligt, at de gør det, og især at Sækker så gør det som anfører. Ja. Og nu er det ikke fordi, det skal gøres til en, til, man sige, en, en større sag. Men, Men har vi taget den op, hvis de havde vundet? Jamen, det, og det er jo så det. Og det var der nemlig en, der, der også skrev til mig på... På Twitter, øh, Mikkel Bangby, shout out til dig, du, øh, han skrev jo nemlig det her med, at lad os, lad os, da, lad os da være og grave det her op, fordi det er ikke et problem. Nu har man jo, nu har man vundet igen, og man er tilbage. Men, men bør det være sådan? Fordi, at, øh, fordi hvad, hvad så, hvis det havde gået galt? Altså mm. først der vi skal straffe det. Og der var også en, øh, en anden en, der, der sagde til mig, hvor er straffen henne?" Mm. Altså er, er det skidt, at der ikke er kommet nogen konsekvens af, at de har været ude? Øh, det kan da også godt ja, være, der er. Det kan sagtens være, der er det. Jeg, er, jeg går da <laughs> meget ud fra, at der er blevet taget en alvorlig snak øh, omkring sådan nogle ting her, fordi det er heller ikke noget, en, en klub øh, ønsker sig sådan en historie her. Øh, så det går da stærkt ud fra, at der er blevet taget hånd om. Øh, hvordan straffen er, det skal vi skulle da ikke sidde og, og dømme, om de vil give ham. Øh, øh, Ej, hvad det skal være. Ja, hvad det skal være, det må de selv øh, ligge og rode med. Men det er da ikke en fed historie for en klub at få ud, at deres spillere har været i byen, og så efterfølgende gå ud og tabe. Præcis. Lad os lige kigge på uh, FC Nordsjælland. Nu er de tabt fire streg. Ja. Mm. Vi sådan, havde en rigtig god uh, fortælling om, om Nordsjælland inden, inden de her fire nederlag. Og nu kommer de her fire nederlag. Der kommer ikke det samme pres, som der ville have været i, i alle andre klubber. Men det vil ikke helt godt? Uh, heller ikke måden, der har været på? Nej, det har ikke set særlig godt ud. Uh... Men det er ikke første gang, de har de her stimer. Altså, jeg, nu kigger jeg bare på sidste sæson, fordi jeg, jeg kan huske, at vi, vi oplever det før, at, at Nordsjænder er sådan lidt i, i perioder, hvor de, hvor de vinder alt, og så har de en periode, hvor de, hvor de taber meget. Øh, så jeg tror et eller andet sted, ikke de er så bekymrede derop, Selvfølgelig er de ikke tilfredse, og selvfølgelig vil de have rettet op på nogle ting. Øh, men jeg er egentlig heller ikke bekymret på deres vegne. Altså, jeg synes ikke, at i går var skidt. Øh, der blev de udstillet. Øh, og Nogle af de andre nederlag har heller ikke set, set godt ud på den måde, men jeg sidder med følelsen af, at de nok skal komme i gang igen. Men det er også FCK i går, som man siger. Ja, ja, ja. Det dem, I også og ja, men Jeg synes jo mere, det var FCKs klasse, end det var Nordlands. Og, og så også Nordland havde nogle problemer defensivt med både målmandsudskiftning og Kjern Hansen. Ikke? Så, og det har helt klart også noget at skulle have sagt i forhold til, at det blev så klar en sejr, som, som, som det blev. Ja, altså jeg er ikke nervøs på efter Jeg er helt overbevist om, at de, de snart får vendt bøtten og, og får de point, de skal, og så endnu med mere at komme i top 6 i sidste runde, som de plejer. Så, det har de jo gjort i sidste par sæsoner. Så, så det tror jeg nu også, at de, de nok skal holde sig tæt på øh, og, og komme i gang igen. Så Jeg, jeg tror ikke, at Flemming er specielt nervøs derop, og det synes jeg heller ikke er nogen grund til at være. Lad os da bare runde af på den, i forhold til, øh, der blev ikke så meget om, om Nordsjælland, men øh, jeg vil også hellere at snakke om alt det positive, der har været, øh, i stedet for at FC Nordsjælland. Det var alt første halvleg, og endelig efter en lille skiller, så er vi tilbage med anden halvleg. Her i anden halvleg, der skal vi så ind og nørde de, de to andre kampe, der var i Superligaen. Men lige inden vi kører til det, så har vi det her med er, vores sponsor på den her podcast, det er Mobile Pay. Og vi har jo snakket med bødkasser i nogle af de andre afsnit. Jeg kan rigtig godt tænke mig at lave den her gode røde tråd mellem at få snakken om bødkasser relateret til det, vi snakker om her i studiet, så det ikke bliver helt stift. Fordi som jeg også sagde, inden vi gik på, jeg hader personligt, når man skal til at læse et eller andet stift op eller noget. Så Mikkel, mm. hvis vi kigger på den her runde, der har været i Superligaen. Og hvis vi skulle sige, at der var sådan en, en mandagsbold-bødekasse, som, som der burde være nogen, der skulle sp spytte i hver uge, så kunne du gå til et godt formål. Det må vi se, om det bliver til på et tidspunkt. Hvad vil du så hive op for den her runde, som skulle give en, en, en bøde? Jamen, jeg, jeg tillader mig at, ry at rykke tilbage i c 3, fordi der skete noget i går i Superligaen, som, ja, som ville give en bøde i c 3, og ja. hvor Jeg tror ikke, de synes, det er sjovt i Nordsjælland, men det er jo selvfølgelig målmåsituationen deroppe. Øh, der kom ikke så meget ud, så vi jeg lige kunne se om det, Efterfølgende, men, men Søren Frederiksen, en af mine gode kollegaer over for, for TV3 Sport, skrev på Twitter, at det er jo reservemålmanden, der skader mulmanden under opvarmningen. Ja, det er, jo, det er <laughs> simpelthen at skyde bolden i hovedet på ham, <laughs> så han ikke kan spille kampen, og så skal han til den at stå. Og i sæt 3 havde det været en stensikker bøde til bødekasten, hvis man skadede sin mulmand. Fra, fra, fra spilleren der har skadet selvfølgelig. Ja, ja, ja. ja altså, han man skadede sin, sin, sin, sin <laughs> holdkommart og selv kommer ind og spille. Uh, det havde helt sikkert givet en, en, en bøde i en bøde i C3-klub. Uh, jeg tror ikke, de synes, det er så skide sjovt op i, i farve, men det er, sgu, det er sgu da lidt morsomt, at det er simpelthen ham selv, der formår at skade sine kollega. Det er skidt. stærkt, at man, uh, at man lige går ind og klapper målmanden ned, og så selv ja. tager den. Ja. Den ene stod, den anden sprog. <laughs> ja, ja var, Muldman, og især med målmanden, når det er ja. så svært. Der er faktisk en lytter, der lige uh, kort har spurgt, Magnus uh, Kjerregård, der har spurgt til dig, Bækman, som tidligere professionel fodboldspiller om man ærger så over, nu, fordi man tjener flere penge, end den dansker, danske og danske gør, men er det, har man den her ærgerlige følelse over, til sidste sæson, når man skal betale til bødekassen, øh, som man jo godt kan have, hvis man spiller på et eller andet seriehold, hvor man tænker, oh nej, der ryger jo, hvad ved jeg, en femtedel af ens SU. Øhm, nej, det, det, det tror jeg faktisk ikke, fordi man ved, det går til et godt formål, og man får selv en del af, <laughs> af kagen, ja. kan man sige. <laughs> øh, så, Nej, det tror jeg ikke. Det kommer, an på, det kommer også an på, hvem det er. Hvis det er en ung spiller, som ikke øh, måske lever på en ungdomskontrakt og får en masse bøder, fordi han glemmer møde til tiden osv., så kan det da godt gøre lidt ondt, tror jeg, men, men ellers så betaler man den bare og så, så videre. Jeg vil sige, da jeg nu øh, tager lige hurtigt ikke dansk historie med, men da, vi var, da jeg var i Holland, der puttede vi vores dankort øh, ned i en pose den første dag, vi var ude at spise. Og så øh, spiste... Der var mange offentlige spillere, der lærte spise sammen, og så blev der trukket dankort op. Jeg vil sige, der var der pænt nervøs for, at jeg skulle betale det hele. Det blev så heldigvis ikke mig. Mm. Men øh, folk derude, hop ind og køb eller hent den her. I skal I ikke at købe den. Den er gratis mobile pay box-app øh, til jeres bødekasse. Den er genial, så jeg kan ikke samle det på et sted. Og når I alligevel har bødekasser, så, øh, så er det meget let at ja, samle det hele på et på sted. Lad os videre til... Øh, Brøndby-stadion. Søndag aften tog Brøndby imod uh, OB. Og ja, efter at have været bagud 1-0, så kom Brøndby også altså tilbage og fik sæsonens anden sejr først fremst kampen Nå, hvad forventede du der af den her kamp mellem uh, OB og eller OB der skulle gæst Brøndby-stadion? Øhm, lidt mere end jeg fik Jeg synes ikke det var en, en speciel velspillet kamp. Det blev da selvfølgelig tæt og spændende Og flot Brøndby at få vendt rundt Men jeg synes at OB har været så godt kørende Og jeg synes også at de viste det i første af leg Uden at, sådan at folde sig ud var de jo klart bedst øh, Det havde jeg håbet på at de kunne fortsætte i 90 minutter Og jeg håber på at Brøndby kunne lidt mere Men vi kommer ind på det om lidt Jeg synes ikke Brøndby kan ret meget Så jeg synes faktisk det var en, en skuffende kamp hvad, hvad var det så for en I, i dine øjne Bækman vi så jeg synes, øh, intensiteten var god, men kvaliteten var ikke specielt god. Altså, øh, de gav den alt, hvad den kunne trække, begge hold, synes jeg, i øh, dueller og så videre. Øhm, men det var sådan lidt et, et uvant OB-hold, som lavede øh, mange øh, mærkelige fejl, og et Brøndby-hold, som Nørr siger, som stadig øh, kæmper med at skulle, øh, skulle åbne andre hold op, simpelthen. Øhm, der, hvor Brøndby endelig blev giftige, det er igen, når de er direkte øh, i deres spil, altså øh, ved Ures første mål. Altså, det var en bold fra og en berøring fra Slimane, og en aflevering i dybden til Ure. Det var sådan, vi så Brøndby mm. øh, sidste år. Effektivt, øh, øh, hurtigt, øh, og fuldstændig direkte. Og det klædte dem. Øh, men de andre hold har simpelthen læst det her for meget, og nu ved jeg godt, det skete i går mod, mod, mod AB så det her med, at Brøndby skal opfinde noget nyt og skulle lægge nogle hold op, det kæmper de stadig med. Men lige nu, der tror jeg bare, at de altså virkelig glæder sig over, at de har fået tre point mod et hold, som virkelig har været gode i år. Fordi det er ikke en, en nem modstand at slå OB på nogen som helst måde. Så den tror jeg, at de er rigtig glade for. Men det var to hold, der kom i en, en, en, den her 3-5-2 opstilling. Og inden kampen gik live i går, så hørte vi Glendt Riddersholm sige, at det ville blive en meget låst og taktisk affære. Mm. Og da kampen så gik live, så sagde Tøftingen, det troede han slet ikke, fordi at, øh, vi skulle nok se meget sprunende spil, Men når man kommer i en 3-5-2-opstilling, så er det, at, at man sige, ens egen forår bliver nedlukket, eller hvad hedder sådan noget, øh, taget ud af kampen af modstandholdet. Var det lidt det, vi så? Ja, mm, yeah, altså... Det blev måske sådan lidt mand, -mand orienteret øh, ja, på hele banen. På hele banen ikke? Øh, det, det kunne det godt være. Altså, jeg synes ikke, det var en taktisk affære som sådan, altså som Ridersholm sagde. Jeg synes faktisk, at der var, der var åbent nok, og det var øh, intens nok, og så, videre. Øh, så den taktiske affære, hvor man sidder og tænker, er der ikke snart nogen, der, der prøver at gøre et eller andet? Jeg synes faktisk, de forsøgte Jeg synes bare ikke, at, at kvaliteten var der øh, fra, fra nogle af holdene. Øh, men, men jeg er enig i Nørre, at det var en lidt skuffende kamp, fordi jeg havde faktisk forventet mig meget med et brøndby -hold, som skulle ud over stepperne, og et OB-hold, som kommer med flow. Der har jeg forventet mig mere kvaliteten, og det, det, det, det manglede jeg lidt. Og så hvis vi snakker bødekasse og dumme bøder, man betaler, så kunne Pedro Ferreira også godt komme med i den ligning ja. i går, da han ryger i karantæne, for at tage bolden med ind efter et indkast eller et hjørnespark eller noget af den stil. Øh, og får et gul kort og ryge i karantænen på den. Det er også en, der koster lidt i bødekassen. Det må kigge lidt derop, ja. Hvad hedder det? Um... Nu skrev jeg i går på Twitter, at jeg synes, at det her, det er det dårligste mesterhold. Eller jeg spurgte det måske. Nu kan jeg spørge dig. Er det det dårligste mesterhold, vi har set, siden har føltes, hvad er det så, 2000-2001 sæson? Ikke, at Brønby rykker ned i den her sæson. Det er mere bare, når man kigger på, at det er en forsvarende mester, der kommer ind til en ny sæson, og jo er så lette, som vi har set og læse. Og nu får de en sejr i går. Jeg skrev det jo i pausen, da de var bagud 1-0. Øh, men at der ikke er mere, at der ikke er flere nuancer på det her brøndby hold øh, jeg, Nu ved jeg godt, at de har mistet en del spillere. Men det er jo deres egen, kan man sige skyld, at de så ikke har fået erstattet dem. Øh, meget tabt spørgsmål. Men, men synes du også, at vi øh, er vi, der hænder hvis du så kan du få et tabt ud svar. <laughs> Fordi jeg skrev der også lidt, at kunne gå nogle misterhold igennem selvfølgelig men jeg kan ikke komme i tanke om nogen, altså, så på den måde er til at sige ja, altså, jeg synes virkelig også, at det, det ser skidt ud, altså, i sådan en kamp som i går, altså, uden at vi skal se dem helt over og køre dem ned som nedrykker, jeg tror heller ikke, de rykker ned, og jeg tror at jeg stadig, at de har et godt skud for at komme i top 6, men, jeg synes, det var så forkrampet i går, altså, jeg synes, at OB i første leg har så nemt ved at lukke ned for det, altså, der ja. Du er selv inde på det med Lindstrøm, der er smuttet af meget ham, de godt kunne bruge nu, at finde en spiller i mellemrummene. Jeg synes, når man ser en forsvarsspiller i Brøndby skulle føre bolden frem eller en wingback. det er sådan hele tiden med at slå ud med armene og sige, hvad skal jeg gøre? Og det er rigtigt, fordi Niels Frederiksen ikke har en plan. Der er bare ikke rigtig noget. Så ender med, at de enten slår den tilbage til målmanden eller tilbage til midterforsvar eller slår den lidt sat, så har ind til en spiller ind på midten, som ikke rigtig ved, hvad man skal gøre med den, eller så prøver de at slå den dybt men hvor A.B., som, som i går virkede til jer, jeg synes, jeg havde, havde læst det fint og bare lukket ned, i hvert fald første halvleg. Så jeg sidder bare sådan og tænker, altså, jeg havde det også sådan, nu 2000 har og skrev det i pause, men jeg sad sådan og tænkte, de kan spille sådan her, altså, ti halvleg og Brøndby får ikke scoret øh, hvis det fortsætter den her måde, for jeg synes simpelthen, der er så lidt kreativitet. Og så er det lidt tilfældighed, der gør, at de får chancer, og så ender med, at de scorer på en opstilling, de endelig fik mulighed for, og så en dødbold. Altså, det er lidt det, de, de har våben endda på hjemmebane. Det synes jeg er skuffende. Ja, fordi at, at det her problemet, kan man sige, nu vinder de i går, men, men hvordan, hvordan er man så spiller? Fordi man ved jo godt, det er ikke ligefrem køre, og heller ikke måske køre det i går, men man får sejren. Når jeg kigger ned over, vi har snakket rigtig meget om det her brøndbyhold det her med, at at du siger, at de, de spiller rigtig meget i længderetningen, og spiller måske lidt for simpelt, men mangler de ikke den her mellemrumsspiller, som Lindstrøm jo trods alt var sidste sæson, fordi når, når banen blev strukket med Hedlund uger, så er der også rigtig meget plads øh, fra midtbanen op til angriberne. En spiller, der skulle falde ned i det det er der, hvor Greve godt kunne være. Ja, det der Greve kunne være, og lige øh, nu, der, der tror jeg mest på, at det er Slimane, der kan være den kreative for dem. Ikke bare fordi han satte uger op i går, men jeg har også set glemt af, at han kan det. Der er bare for langt imellem, altså han er ikke på et konstant niveau endnu. Men noget af det, han gør, kunne godt være en gevinst, når han får hævet lidt sit bundniveau, så det bliver mere konstant. Greve er ikke fundet ind i nogen rytme endnu. Kabis synes jeg heller ikke har fundet ind i nogen rytme endnu. Men det er jo stadig nogle spillere, som godt kan det her men slet ikke på samme hylde, som Lindstrøm gjorde det. Øhm, Og øh, ja, jeg er enig i, at, at, at det bliver simpelthen for, for statisk deres spil, eller for let at læse og trævle op. Øh, fordi jeg synes også virkelig, de spiller for direkte nogle gange, øh, og øh, prøver en masse sideskift med deres vingbaks helt ude på kridet mm. og øh, indlæg sådan lidt, en lille smule forsimplet. Øhm, så, så der mangler et eller andet, nu kom uger i gang, men, men desværre for Brøndby øh, blev han også skadet øh, til sidst. Og det vil være en kæmpe bed altså for, for dem, hvis han går ud. Øh, den eneste, som sådan for alvor er farlig, og så synes jeg faktisk også, Hedlund er steppet op. I hvert fald, han er, han er på i øjeblikket, øh, synes jeg. Han er meget involveret, øh, og mangler stadig lige det sidste slutprodukt, men jeg synes virkelig, han har, han har hævet sit energiniveau betragteligt og virkelig øh, øh, sprudlende. Men uger må ikke blive skadet for dem, fordi det er ham, de skal lægge deres kort på, specielt i de her omstillingssituationer, som de stadig er rigtig dygtige til, men som modstanderne også er dygtige til at læse. Jeg vil gerne lige i den situation give credit til, til Slimane for det, for det oplæg, han laver mod, eller til, til ugers mål. Det er klasse, fordi han, han, han vender op. Øh, drejer kroppen, får den første gang med forbi, og så smækker han den dybt øh, højt niveau fra, fra Slimane der men nu får de jo faktisk tre øh, point, så altså, der vil også sidde nogen der sige, hvorfor skal man save den over når det er, at, at nu får de tre point og vi roste jo Midtjylland før for at være øh, mesterholdsagtige og få tre point ud af det når, når det var, at det kørte skidt det gør Brøndby også nu her <laughs> så hvorfor, hvorfor kan vi ikke, hvorfor, hvorfor kan de ikke altså det er da også positivt nu Ja, det, det kan var... da sagtens være det her, der måske lige gør, at de, at de vinder. Ja, det kan da sagtens. Fordi jeg tror da også selv, de sidder med følelsen af, at de ikke spiller en super god kamp. Ja, det så... slår jo AAB, som har været super Ja, præcis. Her. Så jeg tror da, det er en sindssygt vigtig sejr. Altså, de kan jo ikke bruge den mod alle rød til så meget. Altså, det var så fint at få scoret en masse mål. Men den er den kan de virkelig bruge. Og det kan være, at det er starten på noget, på noget godt. Øh, men jeg ser stadig for mig, at de især, måske især på hjemmebane, hvor, hvor modstanderne står lidt lavt frivilligt for svært fordi jeg, jeg synes jeg er helt med på, at Slimane gør det godt, øh, men jeg synes stadig, at der mangler noget kreativitet øh, på det hold, og nogle værktøjer til at åbne nogle modstandere op, og jeg, jeg, synes, jeg har indtryk af, at man som udhold på Brøndby lige nu, kan komme med en forholdsvis simpel gameplan mm. og lukke den ned, og det vil jo være et problem, de, de bliver ved med. Men jeg vil så også lige komme med, nu har jeg muligheden, fordi jeg er med i dag, så vil jeg sige <laughs> Der, jeg synes, at CB bliver skudt meget skålende med, at, at, at meget ansvar for det her, det er ham. Og det ja. er det jo også. Altså ikke, ikke ham, men hele tiden omkring rekruttering og så videre. Jeg er nødt til at sige, at det, det, det er helt rigtigt, han gør. Altså han er jo tro mod konceptet. Altså han har ikke lavet sig rive med. Han er, ikke, han er heldigvis nok ikke brøndbefan af, af, af, af den natur, som tænker, nu har vi mestre, og nu har vi fået mange millioner og Champions League, og det blev så Europa League, og gå ud og, og bruger alle de penge som falder på et tørt sted. Jeg synes, at den her måde, de, han har gjort det på, og de gør det på, er jo det rigtige. Jeg kan godt forstå, at Bombi fans er skudt for, når man kommer ind på efter en mesterseason, og, og ser sådan her ud, og det ikke, og det ikke er bedre. Men, men det er jo det rigtige, han er har, han har gang i i forhold til den, den vej, de skal, og i forhold til, at de skal have rettet op på en, en blødende økonomi. Så jeg synes, øh, altså han er jo, han er jo iskold. Altså, han har jo stået over for nogle gange i Mixon også, især da han var i, i Nordsjøen, han, og han er ikke til at Men altså, øh, Man han, skulle han ikke have mere ind til, til toppen af Altså fordi enig, han skal da ikke gå ud og smadre deres, jo, jeg deres synes, budget på nogen måde. Jeg synes, men jeg synes at i hvert fald, at de mangler én spiller, altså en Lindstrøm-erstatning direkte. Altså det er også svær, fordi ja. nu må man selvfølgelig... Nu viser han så i Tyskland, jo, hvilken kvalitet han er af ja, Så det er svært, men, men er det ikke det, man har savnet? At man har gået ud og hentet en spiller, som skulle højne niveauet? Altså nu siger jeg ikke, ikke fordi Tjempe og... Og så videre. De er især Champagne har gjort det ganske fint, men det er jo vel det, der har, der har været savnet i Brøndby. Ja, ja jamen, Det er helt med på. Jeg synes, jeg synes også, at de mangler den spiller, men han har vel også bare været rigtig, rigtig dyr. Og jeg tror at også, at han har jagtet. Øh, ja. Og jeg er også helt sikker på, at han har fundet frem til, at øh, hvis de skal ud og finde den her spiller, fordi der også sidder nogle klubber derude, der ved, at Brøndby er kommet til penge, og så har han simpelthen kostet måske 15 millioner mere, end hvad C, vi burde, synes, vi burde. Og så er det, at han, han tænker sig om at tro mod konceptet, og, lade være. og det synes jeg, man skal tage den af for. Men problemet er, at Problemet kan vel være, at man så ender man måske med at tage hatten af for ham, for han så ender og 10'er i ligaen. Ja, det betyder vi. Det. <laughs> og så, ja, ja, det er nemlig, ja, det kan vi kun uh, ja, se på det til det den tid. På, ja. Men det er jo det er nemlig det, er jo så problemstillingen bliver om, ja, det er jo så den svær svære balance. Hvis vi kigger på OB uh, Bengtmann, mm. de uh, har jo været inde en, en, i en, en rigtig god udvikling. Uh, I går har de jo faktisk også en rigtig fin første halvleg. Men, og jeg troede jo, at de ville fortsætte i her det var også det, at, at til andre sag i pausen, at nu skulle de bare ud og køre på, og jeg kan egentlig godt lide deres mindset med, at de kommer til Brømmestadion og de kan have spille offensivt. Ja. Men de kører ikke i anhandel for den. Nej, jeg, jeg synes øh, faktisk lidt at deres øh, offensive øh, mindset går af, da Markeris han bliver skadet. Altså allerede, allerede der. Ja, altså ja. det synes jeg. Jeg synes ikke, Pritja han... Øh, jeg, ikke, jeg synes ikke, han passer til det her OB-hold på en eller anden måde. Altså, nu har han været der et stykke tid. Han har, han har ikke i mine øjne slået til endnu. Jeg ser heller ikke nogen tegninger til, at han kan slå til. Uh, så, uh, jeg synes meget, at deres uh, spil uh, gik lidt i stykker, da han røg ud. Fordi uh, Pritja er lidt over det hele. Det virker som en, en spiller, man ikke sådan helt kan stole på. Hverken i presset eller i, uh, i, i deres uh, offensive ting. Altså man kan ikke rigtig fornemme, hvor han er henne. Altså han har et, øh, et, et højt topniveau, øh, men også et ekstremt lavt bundniveau, hvor han bare falder fuldstændig ud af kampene. Og det er bare vigtigt med den måde, OB spiller på, at man har en på toppen, øh, som man øh, for det første kan, kan stole på, og som det andet øh, gør, hvad der øh, bliver øh, sagt, og hvad de har været rigtig gode til, OB, i deres øh, høje pres i den her sæson, og det synes jeg bare klippet øh, med den udskiftning. Og det er jo ikke hele forklaringen, fordi der er også masser af andre spillere, som, som måske ikke ramte det her niveau, men jeg synes faktisk også, at Brøndby var dygtige til at, øh, at lukke dem ned. Altså det, det synes jeg, vi skal rose Brøndby for. Øh, men alligevel, de, at det, den der skade sker jo efter 10 minutter, så de har jo en helt første halvleg hvor de egentlig er det bedre mandskab. Ja, Så det er jo kun Makaric, ja. de første 10 minutter. Ja. Øh, Når du synes måske ikke at de Nej jeg er ikke sikker på at jeg synes de var specielt meget bedre altså, så kommer vi hen tilbage til øh, Vito igen ikke? Ja. Fordi øh, jeg, jeg synes den, den var meget lige øh, Og jeg synes igen Det var sådan en lidt uskøn kamp øh, Så jeg, jeg, jeg synes ikke de var specielt meget bedre Altså jeg, for, jeg havde forventet At OB ville komme ud sådan Og jeg havde forventet at de ville blive ved Med at øh, og, og være sådan Fordi det har de været i mange kampe i træk nu øh, Men jeg, jeg må også rose Brøndbys defensiv, fordi jeg synes, de var gode til at, at lukke den ned. Øh, og specielt sådan lidt deres vinkbaks i Pallesen og Børsting, og hvem der har spillet. De har været meget, meget fremme. Øh, og det synes jeg, de var dygtige til at lukke ned i Brøndby. Og nu, de ligger jo nu her, 18 point efter 10 kampe. Det peger jo stadigvæk... Jeg har svært ved at... Det snakkede vi også om i sidste uge, at de skal kunne tage nogle af de to øverste pladser. Men, men stadigvæk over all billedet efter 10 kampe, at de lægger træer, det er vel yderst flot? Ja, helt klart. Helt klart. Øh, og jeg tror ikke, at ÅB kommer ind i en dårlig periode, på grund af nederlaget i går overhovedet. Jeg tror, at de tromler videre. Der er stadig en god øh, stemning i ÅB. Øh, alle folk har købt ind på Sifuentes. Øh, der er masser af tilskuere. Jeg tror også, jeg har sagt tidligere i de her programmer, at man kan lidt se på ABs succes, på hvor mange mennesker, de både har på hjemmebane, men også på udebane. Ja. Og der, der er altså fyldt op stort set hver gang, de spiller øh, hjemme, men også når de spiller ude. Og det betyder, at det går godt for OB. Og det her, det var altså langt, langt væk hjemmefra. Der bor sikkert mange ja, herovre i, i København-området, men stadig sindssygt fedt. Det er faktisk en anden ting, som... Og nu, nu kan vi lige lave en brug over til den, til den sidste kamp, der var, altså Vejle-Silkeborg-kampen. med, at der er en kamp klokken 20, øh, en søndag aften, der bliver spillet med børnefamilier og, og alt det her. Hvordan har I det med det? Det altså, er det frygteligt? Ja, jeg synes, det er helt forfærdeligt. Hvorfor ligger de ikke... Nu der er igen garanteret en masse regler. Du må skyde ind, når, hvis der er et eller andet, du ved her fra, journalis fra journalistikens verden. Men man har en... Fredag, der var ikke nogen kampe i den her runde her. Hvorfor udnytter man ikke lørdagen? Hvorfor spiller man ikke en lørdagskamp? I stedet for at placere fem kampe, to endda klokken 14, ja. hvor det er, at man jo, hvis man godt kan lide Superligaen, jo er nødt til at lave screen. Jamen, der var også et pustespil med pokalkampe mm. i ugen op til. Uh, og der tror jeg, eller der, der er næsten overbevist om, at det ikke kunne gå op og spille om lørdagen, fordi der var nogen, der ikke kunne, fordi de har spillet uh, om torsdagen, så mm. er der ikke nok restitutionstid osv. Uh, men en kamp uh, søndag kl. 8 og landskampe kl. 9 burde simpelthen forbydes, fordi man ville jo gerne have og jeg ved godt, at det er tv-stationerne og så videre, der styrer hele lortet, fordi det er dem, der betaler til gildet. Men hvis man gerne vil have de unge på stadion, mm. og fremtiden på stadion, så kan man ikke spille søndag kl. 8, og man kan ikke sætte landskampe til klokken 20.45 på en hverdag, fordi så får man ikke dem med, og de får ikke engang lov til at se det i fjernsynet, fordi de er gået i seng. Jamen også bare plus alle dem, der har... Nu har jeg selv fået en lille søn, altså... Der må sidde der nogen derude med flere børn, jeg har som, som jeg kan se skriver, at de kan ikke få det til at, altså, til at køre ondt med, at nu at det er så sent. Nej, jeg har, jeg har selv to på 8 og 9, og, og, og, som elsker at se fodbold, men de kan ikke få lov ø, til at se kampe kl. 8 og kvart i 9, og de skal op i skoledagen efter. Det går jo ikke ø, i den alder. Så nej, jeg, jeg synes, det er frygtelige tidspunkter at spille på, det må jeg sige. Lad os lukke luk ned for den, og så bare køre over til, lave en brug over til Vejle-Silkeborg, altså den seneste søndagskamp, hvor Vejle hjemme tog imod Silkeborg. et, et, et Virkelig et Vejlemandskab, som havde hårdt brug for, for tre point. Og det var også en kamp, der blev på hele fem år, ligesom vi så i første halvlej, skal det siges ligesom vi så i sidste uge med Nordsjælland og Randers. Men igen en anden halvleg som måske lige lapper lidt ud. Af Silkeborg ender altså med at vinde 4-2. Altså, igen, i forhold til, at det er en sen søndagskam her, vi har lige den kl. 20, så får vi fem mål i første halvleg. Hvad var det for en uh, første halvleg vi så med Beckmann? Det var en uh, første halvleg, der blev... Uh, hvor der var nogle defensive problemer, der, var, der skreg til himlen. Altså, der var så meget dårligt forsvarsspil, men det var så fedt at sidde og se på, for, uh, for os, som ikke har nogen aktier i, i kampen. Og som, uh, var ja, som var sent oppe. Ja, og som var sent oppe så jeg synes det var fantastisk underholdning men det er lidt paradoxalt at Vejle specielt med Peter Sørensen som har været ude og fremhæve det her med at nu skal der sættes en prop i og den defensive struktur og det ved vi Peter Sørensen har i sit repertoire fordi der er bevist i en årrække, at han kan finde ud af at sætte et hold sammen strukturelt og det var splittet i atomer altså et forsvar splittet i atomer Uh, han må sidde og klø sig godt i uh, sin skaldede frisyrer derude, fordi der var ikke noget forsvarsspil der, der indikerede, at nu der er kommet styr på det. Tvært imod, vil jeg så sige. Uh, men, men igen vil jeg bare sige, at, at Silkeborg er et sindssygt svært hold at spille mod. De skaber chancer mod alle hold. Uh, så dog til Silkeborg, men der er virkelig uh, panderynker i Vejle, fordi uh, hvis det var defensiven, der skulle sættes en prop i, så er der med langt til, at man lige pludselig skal vinde nogle kampe. Fordi skal man op og score 3-4-5 mål hver eneste gang for at vinde, så er der ikke nogen chance for, at de overhovedet overlever vejligt. Men hvor, hvor, hvor kigger vi så af med, med Peter Sørensen? Fordi nu har han haft nogle kampe, der har ikke været den her effekt af, at man har fået en ny træner. Ligevel har man måske set et tegn på, at det går stille og roligt i den positive retning. Men i går på, på, på hjemmebane, at få sådan en ustruktureret kamp mod Silkeborg... Ja, det er vel ikke godt nok, altså det meget... meget øh, altså, det er, vel ikke, det er vel ikke godt nok? Nej, nej, slet ikke. Altså, jeg var meget overrasket. Altså, jeg troede faktisk, med de tegn, vi har set, og så, sådan en så troede faktisk, at de ville være væsentligt længere. Altså, jeg, jeg er skuffet over der ikke, at de ikke er længere, fordi altså, vi ved, hvad Peter Sørensen står for, og nu har han haft dem i nogle uger, og har, har arbejdet godt med dem. Så jeg troede faktisk godt, at han ville kunne lukke lidt ned for det her sølgebehold, hvor, hvor godt spillet de ind er. Altså, der troede jeg faktisk, at, at det er de sådan, der kommer foran, og men det var, det var, det var et vildt kollaps, også fordi det var så mange defensive blunder. Mm. Altså, det er jo sådan noget, som man bare ikke forbinder Peter Sørensen med. Han kan selvfølgelig ikke gå ind og hætte dem væk, som han spiller skal. Men, øh, men nej, det var, det var et stort skridt tilbage for Vejle i går. Så altså, i, i en kamp, som de på papiret var nok en af dem, de, de godt kunne have vundet i hvert fald, og, og i hvert fald har fået lukket lidt af. Øh, og så lukkede fire mål ind mod Silkeborg. Det, det er en streg Men Silkeborg er bare ikke sådan et hold, åbenbart, hvor man, hvor man tænker, at, at der kunne man godt få... På, altså, jo, selvfølgelig skal det være et af de hold, hvor man, hvor, som oprykker, at man skal tage, kunne, kunne tage point mod. Men de har jo bare vist sig at være ret dygtige. Hvis vi kigger over på, på Vejle startelver i går, så har de to danskere mm. blandt de 11. De har Hamer Holsberg, og så har de uh, Lukas Engel. Og ud af de 18 spillere, der var i truppen i går, så har de fire med Hetemi og Jakob Schaub. Og nu er det igen lidt det der med, om, om, som vi snakker i FCK, om, øh, om det skal gøres til et problem. Men i en trup, i en dansk trup, hvor det er dansk omklædningsrum, skulle det jo helst være, der er det her langt fra et dansk omklædningsrum. Når man så skal stå sammen i den her bus, hvilket sprog skal man så tale? Ja, det skal de jo finde ud af. Jamen det er det, men altså, det kan da ikke være positivt, at Nej. der er så mange udlænding. Nej, det er jeg helt enig i, øh, og det det er også noget, jeg har nævnt før. Jeg tror, det er et vanskeligt omklædningsrum at komme ind og skulle lede. Øh, og nu vi snakker om at lede. Jeg kan ikke se nogen ledere på det hold der, når Schob er ude, når Kohlinger er ude, når Esatolahi er ude. Hvor er øh, lederen på det hold, når det ikke fungerer? Altså det, det kan jeg ikke se. Det er Davidsen, der er øh, anfører øh, med bindet, men det er jo ikke øh, ham, man kigger over til, når det ikke går så godt. Jeg kan ikke se, at der er noget, nogen, der skal tage fat i det, når det ikke fungerer, og det er, falder også tilbage på, at der er et hold med så mange forskellige nationaliteter, som måske ikke har en relation uden for banen, fordi man skaber relationer på banen, men man skaber med også relationer uden for banen, og hvis ikke man har hinandens ryg udenfor, fordi man ikke kender markeren og sidemarkeren osv., så, så er det virkelig svært at have hinandens ryg 100% inde på banen også, fordi man ikke kender hinanden nok, og der er nogle relationer der, som ikke sidder i skabet, øh, rundt omkring på banen. Om det er de forskellige nationaliteters skyld, eller om det er fordi, der før i tiden ikke har været, øh, hvad kan man sige klikker nok, eller øh, relationer nok i, i træningerne, eller måske nogle øh, sociale arrangementer, hvor folk kunne lære hinanden at kende, eller det skal jeg ikke gøre mig klog på. Men det kunne være nogle af de ting, der gjorde det. Jeg kan bare ikke se nogen øh, spillere, som står sammen i modvind. Men jeg synes også, det her med klikker kan blive det er et problem, når det går dårligt. Men der er ikke nogen, der snakker omkring klikker, fordi der er jo klikker i alle klubber, ja. når det går godt. Det største problem, jeg ser, det er faktisk den her kan man sige, det tilhørsforhold, der er fra spillerne på banen til tilskuerne. Byen Vejle. Altså, at der ikke, der bliver længere afstand fra dem til spillerne, hvis der render øh, ja, 11 udlændinge rundt, og vi havde problemet i Brøndby for nogle år siden, under Sornikker. Og det er vel det her, Vejle, som, de har jo kørt den her forretningsmodel nu her, og det er også sådan, de, det er også sådan de er kommet op. Men, men det er vel der den her transition i Vejle-området, trekantsområdet, at, at der ikke er en dansk. Er det ikke det, der nærmer problemet, at det ikke bliver det her med, at, at som du som øh, beboer i Vejle kan kigge ned på det her første, og sige, jamen, der, jeg kender ham ja. det er naboens søn, eller et eller andet noget den stil. Det er også en del af det, jo, helt, helt sikkert. Altså, at identificere sig med spillerne, det er en stor del af det at være fodboldfan og komme på stadion. Øh, og jeg er da sikker på, at, at nogle eller mange af de her spillere, de gerne vil have et godt forhold til fansene. Hvem vil ikke det er ligegyldigt, om man er fra Brasilien, eller Kongo, eller Danmark, eller hvor man er fra. Øhm, men jeg, jeg kan bare fornemme, at der ikke er en øh, samhørighed mellem øh, Vejles øh, fans og øh, deres spillere. Og specielt ikke i øh, modgang. Altså, der er det heller ikke nemt som øh, udenlands spiller at gå hen og sige tak til fansene, osv., når det ikke går så godt og så bliver kløften bare endnu øh, øh, større ja. øhm, så nej, jeg, jeg tror jeg har heller ikke et, et sådan et tilhørsforhold til Vejle som som øh, som altså, når jeg sidder og kigger på Superligaen så meget som jeg gør der har jeg ikke et tilhørsforhold til Vejle som jeg har med mange af de andre hold og det kan det er jo garanteret mit problem at jeg ikke har det at sætte mig ordentligt ind i i, i, i i truppen og videre men det er nemmere at, og, hvad kan man sige, at holde af nogle andre øh, grupper, fordi der kan man fornemme, at der er en, øh, en ånd og øh, et, et sammenhold. Men jeg, jeg kan ikke rigtig fornemme et sammenhold i Vejle i øjeblikket. Hvad hvis vi kigger på, øh, nu tager vi lige Silkeborg, de bliver ved med at imponere så det kan godt være, at nu møder de et vejlehold, som jo ikke, det er ikke ligefrem kører for. Men hvor overrasket over, er du, er du over, at vi er ti runder ind i... Øh, ind i Superligaen. væk, ser Silkeborg, og nu har de altså efter 10 kampe 14 point. Altså, kan man tillade sig at tilbage til første sæson, så ville jeg være sindssygt overrasket over at se dem, hvor de er nu. Altså, man kan ikke blive ved med at blive lige så overrasket, fordi de bliver ved med at vise det. Men, men jeg sad også bare med, med følelsen i går, da de kommer bagud, øh, hvor, hvor man sådan når sådan en Nå, ting, er det her så Vejles sejr? Og så har du bare en, en enhed, en Silkeborg enhed, som bare ikke bliver rystet. Altså, de er så tro mod konceptet, og det han kendt, han har skabt. Så selvom de kommer bagud på sådan lidt et, et, et mærkeligt mål, som er 5 om blive bliver godkendt, det ryster dem ikke. Og de fortsætter bare samme spor. Og så bliver man spille deres spil, og der går heller ikke lang tid, så er de lige pludselig ikke bare udlignet, men også pakket foran. Og det, det, det lader bare til, altså det her, han har fået ind på det her hold, det er bare så solidt. Så selv i sådan en kamp, hvor, hvor det kan blive lidt rystet, og det er lidt en, en rode forestilling, der er endnu mere, altså selvom de kommer tidligt bagud, så er endnu med, mere, at de kan gå til, gå til pause foran med 3-2. Hvad, hvad, hvad, hvad synes du er deres overlægger så? overlægger fordi at, at bare det at komme i top 6, det må vel stadigvæk være, stadig være, jeg skulle næsten til at sige over al forventning, men det, det er det jo vel, når, når Silkeborg ja, det det. kommer op. det er det. Og det tror jeg, trods deres gode start, så tror jeg stadig sige, det er over forventning. Altså, fordi også vi der ligger nogle klubber under, som man forventer vil komme, komme op. Ikke? Altså, der er jo OB, Brøndby og AGF bare lige under dem. Der er jo nok en af dem, der er på et eller andet tidspunkt kommer i gear. Og så er der nogen op fra, fra top 6, der skal ned, ikke? og der, kan du godt, der peger bil nok primært på, på Silkeborg eller Nordsjælland. Hvad synes du, de så meget, hvis vi skulle sammenligne med, med de andre hold? Vi tog også sammenligningen før, når vi havde Viborg. Hvis du sammenligner med, med Viborg, OB, øh, Nordsjælland, de hold, der er der... Brøndby, bare tage Brøndby med nu her. Synes du, der er så stor forskel mellem med Silkeborg, det Silkeborg har leveret indtil videre, efter 10 runder, godt nok, og så de andre hold? Spillemæssigt synes jeg, altså ja, altså, så er de så bedre ud. Altså, Silkeborg har, har der, er der et af de hold, der har imponeret mest offensivt. I starten kan man sige, der var nogle ikke meget offensivt. Der deres spil med bolden, som mange modstandere også vil og sige. Hold kæft med, man, man bliver godt nok kørt rundt i, i maskinen, når man møder Silkeborg. Men så har de også fået sat et offensivt output på i nogle kampe, Og der ser de jo sindssygt skarp ud, altså bedre end langt de fleste af de øvrige hold. Nu ved jeg ikke, hvordan Expected Goals ser ud, som, som Mikkel måske har, har siddet med. Men altså, jeg synes jo bare, de, de, de i går... Selvfølgelig også mod en, en, en, en svag vejledefensiv, kunne de også have lavet flere end de fire. Så altså, jeg synes, øh, altså, de fortjener al den ros, de har fået indtil videre, som de stadig får, for jeg synes, det ser, det ser både øh, solid ud, men også, øh, det også til tider ret fed fodbold. Lige inden øh, slutføjt her, Mikkel øh, Beckmann, mm. hvor øh, kan man sige, nu er Silkeborg, de, de bliver ved med at overraske øh, os hele tiden, men hvad, hvad, hvad skal vi forvente af den fremadrettede, den her oprykker boble, de, den her oprykker geist? Tror du, den punkterer stille og roligt? Nej, fordi det her det minder ikke om oprykker gejst, det minder om et hold, der er helt vildt godt sammenspillet. Så der, jeg synes, der er en stor forskel. Jeg er vildt imponeret stadig af Silkeborg, og jeg elsker at sætte mig ned og se Silkeborg spille, fordi jeg ved, at der altid er gang i den, jeg ved at jeg også er kendt af rasende utilfreds, med, at øh, der blev øh, øh, for det første lukket to mål ind, men de kunne også godt have, have mistet deres tre point i går, altså fordi Vejle har jo en gigantisk chance til at udligne til tre sig mm. og så kunne de have, have, have fucked op for dem selv, men jeg, jeg synes, det er fedt at sidde og se Silkeborg spille, fordi der altid er øh, nogle mønstre, øh, som sidder i skabet, det er tek teknisk velfunderede spillere, øh, alle sammen, altså lige nede fra Nikolaj Larsen og op til Helenus, øh, så jeg, jeg, jeg er bare imponeret af, at, at de kan fortsætte det her øh, role, og, og dem, øh, nør snakker om, før der ligger omkring dem i øjeblikket, der er Silkeborg klart bedst af de hold, som, øh, som det ser ud lige nu. Men det er selvfølgelig et øjeblikspillet, men lige nu, der er det fuldt, fuldt fortjent, at de ligger, hvor de gør. Og Vejle, to point efter ti kampe. Ja, det er jo det, det dårligste hold i ligaen nu her. Hvis du skulle komme med et bud efter ti efter runder på, om de, øh, om de rykker ud, når det er, Tror du godt, de kan vente? Lad mig vente om sådan... Er der øhm, noget i truppen, der gør, at du tror, de kan vente? Lad mig sige det sådan. Nej, det er der ikke. Men det bunder også lidt i, at de andre hold simpelthen er for stærke. Fordi øh, et er, at de skal hente et hold. Det kan de måske godt. Men de skal jo hente to, <laughs> som minimum. Og det kan jeg ikke se ske. Det må jeg sige. Jeg synes, de andre hold simpelthen er, er for stærke. Og når, når, når gabet allerede er blevet så forholdsvis stort, som det er så ser jeg ikke Vejle lige pludselig få 3-4-5 sejre i træk og så er hullet lukket og hvis ikke vinder i aften så kan der komme det her hul. Ja. og det er jo nemlig ja, de skal prøve at sig på ja. lad os krydse fingre for for, de, ja, for Vejle og for de Vejle fans der er derude og så er vi også nået til, til slut for den her udsendelse det var en af de lidt længere slagsen øh, tak til jer to fordi I gjorde os klogere for den her runde og vi er tilbage igen på næste mandag, så til alle jer, der har lyttet med, så får I den klassiske. Vi høres ved.